Ei boy, ei boy, dá um tempo aí, cola aí, pera aí. É, mano, o seu é. otário tá fazendo aqui, mano. Aí, dá um tempo aí, chega aí, mano. Foi, aí, bicho. bicho. Lembra de mim, mano? Não. Então vamos trocar uma ideia nós dois agora, moro? Ei boy! Você está fazendo aqui Meu bairro não é seu lugar E você vai se ferir Você não sabe onde está Caiu no ninho de cobra E eu acho que vai ter que se explicar Pra sair não vai ser fácil A vida aqui é dura Dura é lei do mais forte Onde a miséria não tem cura E o remédio mais provável é a morte Continuar vivo É uma batalha Não puxarem meu tapete, está sempre quente A não ser surpreendido de repente Seu vacilo a minha vaga O que você fizer, aqui mesmo você a paga A pouca grana que eu tenho não dá pro próprio consumo Enquanto nós conversamos, a polícia aprende A fuga. marginalidade cresce sem precedência Conforme o tempo passa a aumentar É a tendência e muitas vezes não tem jeito A solução é roubar E seus pais acham que a cadeia é nosso lugar O sistema é a. Somos a consequência maior da chamada violência Porque na real, com nossa vida ninguém importa E ainda querem que sejamos patriotas Esquecido da cidade E bode expiatório Ditor de qualquer mediocridade A sociedade já não sabe o que fazer Se vão interferir deixar acontecer Mas por todos pobres Os taxados somos nós Só por ser conveniente Pense bem Se não faz sentido, se hoje em dia eu fosse um cara tão bem sucedido Como você é chamado de superior tem todos na mão e tudo a seu favor eu Sempre teve tudo e não fez nada por ninguém Se as coisas andam mal é sua culpa também Seus pais dão as costas para o mundo que o século fica com o maior, melhor e pra nós nada resta Você gasta fortuna se vestir de etiqueta e na sarjeta as crianças Futuros homens quase não comem, morrem de fome Confir, com medo já não é segredo e as drogas consomem Sinta o um contraste só me dê razão Não fale mais nada porque vai ser em vão Você faz parte daqueles que colaboram para que A vida de muitas pessoas seja tão ruim Acha que sozinho não vai resolver Mas é pro muitos pensarem assim como Você, que a situação vai de mal a pior E como sempre você pensa em si só Seu egoísmo, ambição e desprezo Serão os argumentos pra matar você mesmo Então eu digo, ei boy Não fique surpreso Se um ridículo e odioso Círculo vicioso O sistema que você faz parte o Transforma no criminoso E doloroso Será ser rejeitado Humilhado Considerado marginal Discriminado Você vai saber Sentir na pele como dó Aí boy, sai andando aí, certo? Eu tenho todos os motivos, mas nem por isso eu vou te roubar, morô? Sai andando Vai, caminha, mano Não tem nada pra você aqui não, seu otário Vai embora Sai fora E não pesa mais aqui,